Малий мав напрочуд завзятий і запальний вигляд. Я сказав йому, щоб він тримав мене в курсі. Тобі це цікаво? Дуже. А паралельно я працюватиму над тим, якого числа та в якому місяці найімовірніше народиться цей футбологеній. Супер, мілік, гол, тобто молодець. А якщо врахувати теорію підштовхування, взагалі все буде добре. Це що за чертівня? Теорія дуже проста. Коли ти чимось сумлінно займаєшся, ти спонукаєш до появи речі, пов'язані з твоєю діяльністю або навіть з думками. От я вираховуватиму прізвище геніального футболіста, а він буде народжуватися. Діти не від цього народжуються, Емілько. Дуже дотепно. А от ти знаєш, що було з Гаріком? Навіть не уявляю ані хто такий Гарік, ані то, що з ним було. Гарік, ну, неважливо, це довго пояснювати. Невже? Що, ніяк не пов'язаний зі старенькими Саранськими, з Жоріком, Елькою та Яшею? Ніяк. І не є племінником Віолончелі? Це ж треба таке. Не часто, але таке трапляється. І щоб ти знав, іронія – хвороба слабких. Так от, не в тім річ. Річ у тім, що колись на Новий рік, а за східним гороскопом то був рік вепра, його дівчина подарувала йому іграшкове поросятко. Нікому, крім Гаріка, порося не сподобалося. Мати Гаріка нарекла його мухриком, тому що він був якийсь брудний на її погляд. А от Гаріку подарунок дуже подобався, бо був у болотяних плямках. Неординарне порося, камуфляжне, так Гарік його звав. Дівчина Гаріка теж вважала, що порося неординарне, та побажала, щоб рік у Гаріка видався таким самим неординарним. А бабця йому сказала, Гаріку, дитинко, здихайся цієї тварюки, бо підеш до армії цього року. Гарік сміявся, що мовляв за забобони, що за дурість, але навесні відбув в армію. «Маразм», – сказав я. «Звісно, що маразм. Університет, де він вчився, позбавили акредитації, прибрали військову кафедру і бідного Гаріка цуп, закамуфляжили. А все через що? Все у всесвіті взаємопов'язане». «Скільки в твоїй голові сміття страшне, але все одно молодець. Я не очікував, що ти такий...» «Творчий. Думав, що я тільки по клавішах бумцати вмію. Я вирішив не підтримувати тему бумцання по клавішах. Помилявся старий. Кожний має право на помилку. Ти мені про це кажеш. Пам'ятаєш, я тобі розповідав про Жоріка та Неонілку?» Почалося. «Слухай, може припиниш чіпати Жору? Хай вже спить спокійно. Ця історія не про нього». А чого ти його згадав? Щоб ти його пригадав? Бо ця історія про його сина Льоню. Так у нього був син? Є. У нього є син. І що? Одного разу приятель Льоні, ну, його ім'я тобі ні до чого, подарував Льоні на день народження маленьку коробочку з чимось металевим. І неоніла подумала, що то сережка. Навіть дві. І ще вона подумала, Якщо хлопець хлопцеві на день народження дарує сережку, навіть дві, в гарній коробочці з золотавою стрічечкою, про що це свідчить? Я приблизно здогадувався, про що це може свідчити. Це свідчить про те, що Льоня голубий. Як вона вбивалася, тип чув. Мамі телефонувала тричі на день, і вночі також. Так плакала, нам всім було її шкода. Вона Льоні любила, а гомосексуалістів дуже не любила. Завжди, коли бачила їх на екрані чи в газетах, плювалася. То виходить, що плювалася вона і на власну кровиночку. Хоча моя мама була здивована огидним ставленням неоніли до голубих. Маючи такого чоловіка, як Жорік, який за бабами бігає, мов пияк по горілку, треба цінувати, що існують чоловіки, які поза тими справами. Але ти сам знаєш, що таке жіноча логіка. Неонілка повірити не могла, що Льоня так і так. Він, вона, вірніше. І що? Знову поцікавився я. А нічого. Потім Жорік знайшов цю коробочку, добре ще до того, як Неонілка полізла з сином стосунки з'ясовувати, і виявилося, що в тій коробочці риболовний гачок, та зимова риболовна мормишка. Я почав реготати. А ще є історія про хімію та саркому. Якось старенька Саранська подумала, що їхня Елька захворіла на саркому. Господи, хай Бог милує від такого, що ти верзеш? Правду. Елька по телефону говорила подрузі, що йде на хімію, хоча й волосся в неї випадає, але однаково треба йти. І що? Старенька Саранська миттєво подумала, що великий рак, і почала обдзвонювати всіх наших. Ого, сказав я, еге, підтвердив Мілик. А коли Елька повернулася з жахливим перепаленим волоссям, старенька ще більше перелякалась. І тільки потім з'ясувалося, що Елька ходила до перукарки.